Alhamdulillahi rabbil alameen Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa salaamu ala rasulullah muhammadu ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumi ddeen Allahum jalla wa ala fa'la narawe madawetan pritindim dhafa lakarkoim Dhe ne vazhdojmë sënë të me lene Allah Gjellewala në këtë takim të radhës për i takimeve të përjafshme ditin e shtune. Dhe të ndërrodhazër kemi trajtuar në takimet e kaluara një tem që ka të bëjmë me ndryshime dhe kemi thënë se, pa dëshim se ndryshimi prek aspektet shumë të atjetës tonë, por je i munduar të i qasëm e këti ndryshimin nga disa kënde që në ndihmojnë në dy, në dy aspekte në dy drejtime. Drejtimi i parë, në ndihman që spaku të ndërtojmë një plan program apo një strategji që në duhet në muin Ramazan me eshluzu dhe me përfitur sa so ma teper dhe dyta, në drejtim të një procesi më afa gjatë si projekt jetësor që ka të bëjme ndryshimin e përgjithësi. Dhe kemi drejtuar të do tëtë disa baza të rëzimit të ndryshimit dhe imi fokusuar kërë e këpot dherim e ta një tekë ndryshimin e rrofshën e të menduarit se besimtari nga këtu e fillon ndryshimin e tij dhe çfarë më kupton të ndryshoj mendimin tonë, të ndryshoj mënyrën e të menduarit tonë, të ndryshoj çësjën tonë ndaj shumë çështjeve në jetën tonë, qoftë ato probleme apo apo të tjera që kanë të bëjnë me jetën tonë. Dhe sonte është ligjërata për mbyllse, do thot për kët Periudhë para Ramazanit Nga sejovë në ashmeve që është Ramazan Allah Gjellevalen Adha është jetë e shëndet me e prit Dhe me e kalu ashtu si kërë është Allah i knaqër Dhe nëse Allah Gjellevala që kërë Ramazan të jetë Nga Ramazan më të mira që kimi prietuar Po kaluar njëtën tonë dhe një herë Andaj Sonte Do të mundum të flas Në vazhdimësi për ndushimin Por Ndo është ta në raport Me diqka më dveçantë Ti më thon se si besimtar duhet të ti mençur. Dhe mençuria e ti nuk nënkupton nivelin në e dijes sa ka informata. Mund të ketë pak informata po të ti mençur. Por mund të ketë shumë informata po mos jetë ti mençur. Nga se mençuria është përpunimi i informatave në dobitë përfitimit të përdytëna, jo vetëm grumbullimi i tyre tek teknërijo. Ndë e besimtari, nësë do të me qeni menqër, menqërëja ti përshinë qëndërimet e ti dhe raportet e ti me gjithë ato që e rrëthojnë. Aja ma e rëndësishmja një jetë në e besimtarit kur bje fjallat për raportin, kur bje fjallat për qëndrimin, është, pa dyshim, adurimin dhe aloqën leo ala. Apo në, në është ta përkufizim më të për shkurtër që ka të bëj me Veprët e mira Tërsi e vepërve të mira është pa dyshim Një prej Raporteve që besimtar duhet ketë Urat fuqishme me to Dhe Përbalë saj duhet me qeni menqur Nga se si jetë është e shkurt Munësit nuk jenë të më dha Ndërso vepër të në të shumëta E si duhet me qeni besimtar i menqur Përbalë vepërve të mira Që të përfiton sa so ma tepër E të Allah u gjallohet djetë shumë e i pasën. Kjo është e që na duhet gjithë mund e veç anishtë para muajtë Ramazan. Të ndërna zërë kur bie fjallat për vepër të mira, djetarët kanë përmandur se besimtarit i duhet dy lojët të njëhurive, që quëtë fikë, fikuë janë njëhurit më të thella se informata, është njëhurit më e detajzuar, më e shkoqitur, më e thellë, ku të i kalon formalitetin, të i kalon informatën, prekë pastaj më thellë se kaqë, duke qitë në shesh dispozitat, regullat, por edhe urësi dhe sekretet e këti adurimi. Pra ndaj njëhuria apo fiku i besimtarit për balve për vetëmira, i ka dy pika, dy nivele. E para ka të bëj me vlevshmërinë, e kryrës të adhurimit edhe këtu djetarët kanë përmendur për shambull regullat dhe mnyrat dhe format dhe dispozita që kanë të bëjnë me adhurimin, vepër në mirë për shambull namazë është vepër në mirë dhe për vlefshmërin e namazët janë një vargë regullash ndër kjo është fiku i regullave ku referenci e këti fiku Jan argumentat, jan objektivat e shariatit janë trajtimet e dietarëve kështu më radh. Dhe fiku i dytë për ballë veprave të mira është fiku që do të trosin për ta sonte. Ai është do të thotë njohuria mbi mundësinë e përfitimit maksimal nga vepra e mira. Testi i vlefshmërisë të kanë me i për nivelli përfitin i përfitinë pasaj dëllën. Dhe dhe njerëzit mund tjenë barabartë në vlëfshmëri, në qëarë kuftimi të gjithë zbashku i përmbushen standard e nivejë për të mirë. Për shambu, në qëfë se agjërimi i ka disa kushte. Qëtë në kushte agjërimit, një eti me bu, më u përmbajt nga disa gjërat saktuara, më rrënda një afatit saktuar kohorë. Çi kjo është trajërimi. Me bon jet që për hir të Allahut të përmbahesh nga disa gjëra caktuara, brenda një koha caktuar. Gjërat e caktuara, ushqimi, pija dhe marrëdhëndin timë ndër bashkëtorë. Koha e caktuar është nga syfiri i niftar. Njerëzit në përmbushje të këtij kriteri janë barabartë. Po, kjo është testi i vlefshmërisë, të vlefshmë e kjo ajrime që të fikë, njështë dhe kanë obligim me edhi, e di qëka e shpalë të vlevshëm adonimin tënë. Për te i këti pragu, pas taj fillojnë dalimit e njerëzve. E mbi qëfar bazën dërtojt dalimi, vlevshëmëria dalot mbi bazën e argumentit. Ki argument e njerë regullin siguran vlevshëmëri. Nuk i dhije, nuk i argument, nuk i sërim, rëzikën vlevshëmërin, me lëndi që ka mungu, pëse qartë ndërsa pragu kur te i kaluet i vlefshmëris e kalu pragun, ke kaluatja e pastaj niveli i përfitime dhe i marja së mirësive të këtja dhurimi është pastaj një mejdan tjetër, është tek tjetër e në qovëse e përcaktan të ndërëzër vlefshmërin e një adhurimi dispozita dhe regullat e përcaktuara përten bi bazën argumenteve, këtë e përcaktan këtë e përcaktan kën vlefshmërinë E qka e përsa këtan një velin e përfitimit E përsa këtan një jetë në Kuram Allah gjallë ula thët Të më një amel mithkale dhe rëtin Khajrën njëra Qëke është taj që e përsa këtan pastaj përfitimin e qëtë Më njëri e besimtari që Të trajton dhe për të mira Bi mi bazën e thërmive Jumë bi bazën e tërsive nga se pastaj e njeket dhe të të tërmin në dvogëll të përfitimit jo ato që është ekonizave të të përgjithshme dhe që ka të bëjmë adurimin ato pra ndaj në duhet të mënqëri në duhet do të të pjekuri të ndryshojmë të mënduarit tonë mënyrën e të mënduarit tonë për balvepërve të mira mbi bazën e këti regulli këti mësimi Jo të mjaftohemi me vlefshmëri dhe saktësi dhe zbatueshmëri, por të hapim vetes tonë shqisje të pakufishme të, të përfitimet në gjithë aspektet nga një vepër e mirë. E besimtari i mençur, besimtari i mençur, besimtari i i zgjuar, jo, jo jo jo i hutuar, besimtari i këndellut është aji cili për balë vepërave të mira ku i deset par regulat në vijem që do të lasin për ta. Për paru a meja i kam përmledh 7 regula madhore të cilat në qofë se i kemi të aktivizuar apo i aktivizojmë duke menduar rëthyre gjatë kryësë vepërave atër vepëra jo në dhe tjetë krejtë ndryshë dhe jeta duhet të krijet ndryshe nga një vepër e mirë e kryer po pa këto pa këto standarde. Do të dallën namazi me këto standarde dhe do të dallën shumë pa këto standarde. Ju në aspektin e vlerëshmërisë, vlerënia e vlepshmeri kallzum u kryej, po s'po flasun te për vlerëshmëri. Por në aspektin e përfitimit dhe pasurimit për ahirat mbi bazën e punëve mira, e nevera ne hyn pasunia. Apo se neven naum shumë me kupt pasun kur dalin para Allah xhallavala por jo kuptim material por pasuria besimtarit para hijrat dash përfitimi i ti tij nga vepra e mirë e na duhet shumë kjo pasuni nga se mali ja laut, është gjenneti, i Allahut or xheneti ai i Allahut i shtrejt nuk blet me varfni por jo me varfni me standarde të kësaj bote me pak parash s'ka lidhë kjo afta as një standard pe standarde që i kanë përmang këtu lidhën në kum aspekti material janë tjera Prandaj, është në rëndësi që t'i kuptojmë këto standare që nga pasurojnë. Pasurit që nga mundësan me blenë nesër hi se samat mëtëek, Zotë i Gjellë Gjellë Hu. E i menë qërëta i cili, do të tëtë, përfitonë samat e për, nga se mundësit janë, e nuk le janë që këto mundësime i ikë. Prandaj, ndryshimi jonë, në rafshën e të menduarit për balë veprat mira, duhet tjetë i organizuarë dhe i orientuar për mes këture 7 pikave, standardeve, kriterëve, rrugve, quj si të du ashtë të edhe kupte si kima sleti. Cëla është e para për të të të në? E para për të të në ndërullëzër është që besimtari, besimtari i menqur, është aji cili ku i deset për vepr e kryerë diri të jo dorëzën so të këzoti, jo diri sa të kryonë dë njo. Pse? Nga se nuk është i garantuar shpërblimi, kjo është regullë shumë i rëndësëshumë. Shpërblimi i Allahut nuk është i garantuar me kryrët veprës, por është i garantuar me dorëzim të veprës. E dorëzimi dhe kryrëja, kanë distansa. Edhe kohore, ndështë edhe vendore, në kohore, e tjera kështu mërë alëzëm ande Allah Gjelliva thot më një e bilhasën e ti felehu khajrun minha në surën nëmëll Allah o thot kush na e siel të mirën në e dorëzan nuk ka thon kush e bën kush e bën këtjetër shka po kush na e bjend të mirën pra ndaj me erujt vepën e mirën edhe pas kryrjes nga rënuasit e vepërët mirën Qase plot njerëz që zëngazhimin dhe përpjekjen e kanë qysh më e bën i punë. Pas sa e përfundon, pasaj nuk miret më me atë punë. Jo në kuptim të lavdërimit apo kërkime të mirënjohjes, jo, po me në aspektin e ruajtjes së veprës. Qase ka shumë vepra të mira, të cilat lart madje shumë lat kryhen Por nuk është të puna kër bje fja me arujt Apo Për shambull Pegamberi sallallaz nuk a thënë Të besu mu kja fi vajghi e hike sada ka Me i busisht një vlahut tënë Në ftyrën e ti është sadak Kjo sadak Kjo sadak Shiko sa e letë është Një levizje Një levizje do tëtë E vijave të ftyrës Më i boshi është në musliman, është lehtë. Shumë është lehta vetëm. Mirë po, më e ruajt si të kthill, si se vop, te te kalloxha e lavara, nuk është e lehtë sikurse më më e kurjoptë. Pse ngasë mjafton me e rënun nëse nesër përmes se unë iku me keshë këy, apo pret pritimi mirnjohje. Mjafton kjo rrezikimi rënimit apo. Prandaj ka thën Aliu radhiyallahu ta'alanhu, komto ku burrat më dai, e kanë ka taku Aliu sahabët e mlaj kom taku burat mlaj të cilet nuk brengosëshin për kryrën e veprës ata se kam pos gale me kryrën e bërë kalaj i kam kryrë por brengosëshin për dorzimin e sigur ta sajt e këzot e gjellewala e kjo të iqket e të rrëpës nga se veprë rizikohet nga qka nga shumë rënuas kjo është tim në veti mirë po, diso nga këta rënuas cilë t'janë vet pëlqime është rënim vetë pëllëqime është rënim sifatsia është rënim pastaj pe rënuazë të të mirë është kosh padrësia nda njerëzë me fjallës me vepra e bën një vepër mirë dhe ti më nësë u kry apo i bën dikuj zullum ti e qënë ti në herata mi a bën dikuj teter i do të mi a falat pun të mirë ati për më mëjtë me qparla zullumin a bën njëri menjën mi a bëjt dikujt për së vetë më rënu, mi a bëjt dikut sevapët, ten kja metë, mësë më lëdhaj, e më në qepo t'i fali sevapët e mjë pëse, për së ka mujtë me e menagju nështëa epshin, së ka mujtë me e menagju lëkmin, së ka mujtë me e menagju nështëa inatin, së ka mujtë me menagju, e menagju ndështëa emocion e brendshëm, i ka bëjt dikut zullëm, me fjalë, i ka bëjt zullëm, së ka mujtë me men kam mund si njerzit i një pëlqen e lavdroj njerzit apo vetem se, se dinë jotën apo se i dham kur e livdojnë jotën adin sot mërçi ky për gjithë fjalë jam ulte jam subhanallahu adin sot mërpi punë vapton dini më që malet e ka me përbi zilin e pse është luksi dham se jam ulte jam kur duhet më jall me dy dur çë dhe krijam çë namazi jam atë cilën e bëni mësh jam atë prandaj ruaj Rrujë se Allah Gjallahu Ala atë ditë është ditë e dhenjë shakut, la dhulme ljevmë, Allah o thëtë. Sa të s'ka zulom? Ndunja, a ka zulom? A ka zulom ndunja? Sa të dush? Sa të dush ka zulom? Pse? Pse këtu e lejanë Allah Gjallahu Ala. Për arsuje të shumë të lejanë. Sërshveni së provës. A ka zulom nëhirat? Ja, a nuk ka. Allah i... Parëmëndoni, derin në atë shkall Ka kompenzim Sa që në qovë se Subhanallah Parëmëna kafsha Apo, dashi ka pas brina E ka rrug delin pa brina Kës ka pasin grata brina mja këthy Jemë në këjaj me thëtë pegaj me thëmë Brinat e apë delis Më shrej këti se kuj keq për dorë Kep brinat e tina pëton Kafsh E marin hakun Pase Allah o thëtë Bëhun i dhej, dhej, nëse s'ka gjennet për hajvan, ljupan gjennet s'kan, asë më gjennem, mirë po rinjallën veç për njësën, veç me kry haku në përën, sa Allah u dhul levum, ka në ledh dhull me leum, sa të s'ka zullum, gjithë kush haku në vetë ka me e mara përën, kush do koftën, e në qëse kanë më u shpagu, kafshot me zvete, e që ka buat me njerëzë, dhe njerë i me që më kalkullon mirë, s'kam hesa Po, po i mirëveq, apo fitoj të qka se njerët e zhvendusin vë menin nga i të une Komunës i kështu, stacetë o la, me gjdo kalkulemi e të hubë Njeri menë qëmë mirëhe sa të bëna ta Andë e runë veprat, i kom do në Për këtë ashtërije, i ka thonë një njëri Hasan el Basriu, Rahimullah Komni që në ke përgoju, parëmëna Hasan el Basriu, devat shmën kënjëri matë Këj i cilë është rritë në shtëpine umën sëllemës, grusë për e kamerit sëllë allahë sëllemën. <clears throat> Ma djetë thua që ka pi qëmë shpesaj nga gjiri i saj. Andaj disa djetarë fënë se arsua pëse ka qenë ka që i menqër dhe ka pasë shuar të urtë. Hazanë i Basriu ka thithë nga qëmë shpi së për e kamerit sëllë allahë sëllemën. E këti njëri ardi ka thonë dikosh njëri i rëndamë këtë jeshtë për mu faktorizu, këqë këm një që i përbën gjibet për mu, ke përgojub mu. Qëfar i tha, hasen e basen Rahim e rahimullam, së kem rritin shkallën e tilë që onë me të bëtuj gjibet, a po këpëtan, si e të jalanat një ven, bë... pëse? Pëse vetë jam është pak manalë se të jabëtan, e se kom njëtë vetën më ullë të ju me ngritë. Për ndaj ka thunë Ibn Mbareko, Ablajum Ibn Mbareko, për një, një formë dzullume të përgojimi, Leukuntum le u ghtaben e haden Leqtëb të uali dhe ije Te i kësha përgoju dikan I kësha përgoju prejnë të mi Nga se nuk ka kush më mëritur Për vepër të mi atë mirë a me u fali Jo më në kjeme se babet në në jema A ma sunja se si u fali Doa për ta bëjë, mu nëma, vepëra mirë është e jemi ja. Së fali një më në kjeme, kur kush, kur kush si fali A dhe njëri menë që kështu karkën Ju veç, veç brenga me e kry punën po brenga me erujt punën, me edurzu punën. Kjo është, me dë vërtet një, një standart i rëndësishëm që kodbe me kënë. E me nu, me në mirë Allah. A e vlin, e kështu me rratën. Andaj, një për të të të të të zullumi, në formë, sërim sh shambu, vetëpëlqimi, me një malsia, shifatsia, këtë të janë rënuas, këta janë, këta janë bombarduas që shkatruin, atë që e këndërtu për a heret. Andaj, rujo. Kujdesu, kjo është pikë e rëndësish më avton. E dyta të ndërlozë dhe që ka të bëjme me nëqyrim e besimtarit në rapart me veprët e mira, është shtimi i angazhimit, shtimi i dalueshëm, i angazhimit në punë të mira, duke shqizuar kohrat, vendet dhe situatat ku çmimi këtyre punëve rritet opto. Për shembull, a është Amazoni ku ku rritet çmimi i pumave të mira? Po. Dile më të qashsa në moste të mëdha e dëllon Amazoni pi të rrotën. Çdo aspekt, nëse këtu hyp çmimi, aty nuk është njëjtë, hybë qmimi. Pas taj venet, për shambull, qabëja, një hyp çmimi. Pastaj vënat, për shembull, çabe një çmimi në namaz 1000 mijë vën, para 1000 mijë vën. Prandaj të nderuar, njerzit mënoj kalkulojnë në investime materiale ato. A ka njerëz, të cilët për shembull, kalkulojnë po investoj kë kaç, po po higj kë kaç në përshëndet përshëndet përshëndet po për higj për për kë kaç ama fitore kë kaç. Tëktor zakonisht këtu ja nisno, ta njëjtë të shkon, thotë merr borxh këto borxh fitore këto merr, apo ea ka kalkulu di kush po higj do të përgjisor përshëndet apo bëj këto. Shkaj t'i fal një dure që atë e në qabë e vëllatë. Një qinë mi vëllatë, një qinë mi. Nuk e një qinë mi eurë. Nuk e një qinë mi pare që farë dëkojë. Nuk, Nuk sevap e një qinë mi margaritarë. Një qinë mi sevapë e ma shumatë. E një qëka i bjenë këmë? Nuk di. Zdi i vëllatë qëka i bjenë. Zdi mi ju kalzunë e të qëka i bjenë këpunë. Beç di mi ju kalzunë që një sevapë mi aftën me qën e mos të lasën për një qëtë mi, e mëngjën kalkulan, hesapëja qëtë mirë, një qëtë mi, për në pes namazë, pesë qëtë mi, e mëngjën, me këthim e vjetë, s'ki imër qështja, e mëngjën, së mërnën të qështja, për. për dhe jove kjo, e ndaj i mëngjëri, ose, ja mundësin Allah gjithë dhe me shkun qabë, ose me shku atje, ose me shkun haqë, arëmëna, edhe atje, i njëti muhabbet, i nj Edin ku po shkon? Edin atje qysh llogaritën punë e këto merrafa. Prandaj vani e von. Ose ku ose ose situata e caktuar. Për shembull, pjesa e 30-të natës, a është ku orloja e lavala ndryshë buhet pazarit atë vakt, ndryshë ato. A ka një që quhet për shembull, ai çuat në hyr zakoshme, nuk çuhet. Mir po, kur do më shku më shih diçka çuhet herë tjetër, pse më nzon vën atë. Se më punon zon vën e mirë është as më kallaj qoftë në pesë saba me zongane kurse në pesë saba a më shit qoha top po mirëo lavda allahu po qeon katër saba qeon tre gjys saba qeon kur ti bjën pesë denocë shitut te allah xhallahu se ta rblen mashtrat blen apo apo e kush e mashtet allah a kirdh e as ma ransi mëshit më qon pesë apo për to vetja jota cili e ma mashtrat dini më aqim çu të mënu jo vallë oni më mashtet e po pse s'kimë nu pro çu supos kanon ban E po letë bjen me se jo më në kemë Allahot të atë, pëse s'ka rronë me Këthe mjë arabë, se më rronë me E tash s'kome të rronë me në më avta Andaj përmirsej, dryshoj e më njët me ndumit për vetën tonë Për t'ardhme në tonë Bi bazë në këso që në kam su peganberi sallallahu al-sallahu al Muhammedisë më ka thonë Tash i kënë Ramazanin Ka thonë peganberi sallallahu al-sallam al al Kush falet me imamin e ti Të ravi fal Diri sa të kë e i mash për rrëndë të në që shtu dhe i kalkulanë Allah lejti ato lejja ato që sevapi kua është gjithë natën mu falë përta përta përta situatë me e veçantë përta pegambiri sësëm ka thonë kush e fali jacin kjo situatë shansë kush e fali jacin me gjematë Allahu gjallewala Ja shkruan si mu fal gjysmën e natës. Ti por ona ke falja, ti ja në shkollë, ke pikafet, kafe, çaj, ke flet, me lake të ndushu, filoni po falet, po falet, po falet. Atos e kanë lapsën, subhanallahu. Vjen e fal savon me xhamat. Me lake shkruan që ky rap gjithë natën e fal. Ti gjithë natën ke flet. E hajt tash mos e merr këtë tek ti mos kofshi më aq çbrap. A çka është mëquria? Be pa të mirë Allah ta. Në këtë prezantoni më aq. Ti aqim mund si mu fal gjithë natën një jo, valaj s'ki mundësi a një bënë i meqëm, fjetoj e pra shpërblimin jetë ja, ja duhet me pagu me mund, jë ja me men me mund, s'mun është me pagu krejtë s'ki asë dvakët, as, s'ki fuqi pagu e me men, pra bënë i menqëm a në visëmëtori pagu me men si kështë të thojnë të na kush nukon kry ku ka a vëtën, ha, kon kom i grata një jetë se, bënë i meqëm s'ku të e vetit rrugën s'ki vakti, nuk i jeti sot v Andaj më mund me gjoks me shtym s'ka nëjtë Allah, nuk mundesh për drejmendin atë. Jo me mençurinë po, që ka palla xhallë te Allah. Jo mençuri me shpik ibadetesë, apo stadiume këmi me shpik. Po, një hik, ta thon pejgamberi sa, po kush folë sot, kush folë sot çicaq? Çem mençuria. Shizej kohrat, shojë vendet, të cilat padyshim i duan. Ço ka çfarë ka pejgamberi sa sallam. Hadithin sa i muslim. Ka thon el ibadatu fil harj që higjretin i lejje, hadithin muslim. Besimtarime ju përkushtu adhurimit. Në kohën e të razirave, është si kurse me bo higjretin kohën të më artë e unë. Dikë është të shakonë në pegambinës të nëmë, pa diqka, me meke i kshelçuhën, me kek, ku ordina s'këmë shu, që e ku kipërjimën, e kshelçuhë meke, s'pëtlip me shku meke, me ke atë me shku, a po, ma së përzikë kurse kiveni në lapëtën imam nebojur ahimullat thot hergj në esens hergj është vrasja po se ka këtë hadit kuptime e gjithë vrasjeve ato e të për shfarët e të pega mështë e ibadet u fil hergj mu përkurshtu në ibadet në sejde, në dheker, në kuran në kuhën e pështjellimeve s'pëdijet Allah u mje gullu puna a, a, a, a, a dëme të kazu ku është e e vërteta shka Allah u pëllu të për leja ato, so njerëz në gok i të lajmë k Në ato Allah se ti s'i eksperiencoj punën apo ton. Top vakt i ka pasur lloj me të kshira pa në fund apo pas më veshë na ka botë. Ta pshitë në pat ta pshitë në ato. Çon pjesë të drejtë natës lutë Allahun, jep lavdë që kjo që është analiza jote, që kjo është puna jote. Giranafile lutë Allahun iftari Arab, ju ka pshitë këjt hall ku ju ka pshitë. Këjt millet ju ka pshitë, na pshitë jep Arab. A kush ta zbardh më mirë se Zoti? Kush ta këndell më mirë se Zoti Xhelalul. Prandaj ka hënë imam në y u çelnodë dorë. Kjo është e hollë kjo ta më kuptova. Dietarët kanë thënë kështu. Në çopes në një hadith për bollni veprat të caktuar ka shumë shpërblim. Të sosh dëgjosh për diçka kaq të madhe, nëq polidhet fort, kanë thënë dietarët, një apo dy arsye mund të mekon. Ose nuk është i saktë ky hadith, se kanë ditë njerëz kush i thonë që shto çto t'i shtafni me loti pun do për to. Kjo ja, është e moda apo? Gadalse kokar shifra tërmadhëme senzahi japtën. Ose a dit nuk ka sahi, në këtë rast a ditë muslim, mos 100% sahi e dy sllos bëhet fjalë për kuptim të rrodh të kësaj. Ju këtë nise të marrin vesh. Apo prandaj thot Imam Nuhayimullah la yakumu bi hadha illa al-afrad me kët punë nuk mirën post individa e kur është e rradh ke të ndikon dikun tjetër e do shkputën nga habia njerëzian të këndellur që aty ja si jo, ja, në Keç se vapun e shumicë diaj pa Allah gjalëra këtyna votë keni pas këtë mundim me marr s'po tani jo jep 5 vjetë se vapun e 500.000 votë do të pse ashtu se veçim ku të marrë që rrugut Allahu shum si ka boku ç'ështëo fenë këtuhnia su kusë ka mbod studime kanë marrë në shtat dhjetra 1000 studenta apo i kanë përten nga studimi dhe dhët vjetë, njëzët vjetë, mas studime, mas njëzët vjetë, i kanë mërë prapë me këqyrë, sot e bërë parë ati, ato me parë, e sot e e kanë poqë, 3% njerëzve e kanë ma shumë pasunisë e 97 për tjertë atë. Pse? Se këta së që nëshku të kalavlaku. Të kalavlaku qëka ko? Ka gjumit, kejtë kalavlaku flenë. Apo të kalavlaku jonë kafet, të kalavlaku në shetitjet, e atje ku sflethat një e rrihet gjithë natën atje pa koptën. Te çtat paktë shkofton. Dashmë qoni suksesshëm. Andaj nën gjarë më ndod, krahet dhunja e fol për ta. Ka 5 saat, ka 6 saat, ti thuaj vazhdoni veç pa ke më zonën. Këto të kallëhojnë nga jeta lotën. Çi kjo është i mençuri, i cili raton punë, i këndell, i këndell vetën, ja shiron vetën çka po ndon me çka, me sejdë, me ibadat. E pastaj pasoj, nëse ka nevojë edhe në gjuëve me këndi qëka tjetër ka, ka ekspert duhet me marrë ma të punë ose po flasë për raste tjarë zakonshme po në përgjithsi i menë qëri din ku mu këthy din ku me shku apëtën për ndaj doa jetrej go të shpi kristin kërse kja apëtën ka thonë peganberi sallallazm kush e thotë është e lutje la, ilah, ilah, vahde, la, doa kush e thotë kër hin të rak i ka një milen se vapën Në miljon sa opinë do, rregulluç ka thar, ja është i dopt hadithe, një ja sorthi dopt e dyta, e po në trag pa njerëz që përmendën Allah xhallahu ala. Te qen habitat malir mashtrat, mashtor këto shoka këti këti. Te çfarë shumica janë dobë? Amba dosin habitat, as në habit, trag nuk habitat. Se në xhami më thon la ilahe illallah, më sosh në xhami ku kimi thon. Apo, në xhamin xhami ka se vao, po më nesër t'u në xhami la ilahe illallah ku kimi thon Allah. Mirë po në trag, atij ku është vëmendja është vendosur te diku tjetër. E që aty se arënë allahën gjallat dhe dhe dhe, ilah, illallah, vah, illa, shalika, le. Doan njërë, ni milion se vap i ka. Ka doan përkëmështë ni mi herë, ni mi. Ni milion se vap i ka. Pse? Pse aty treg ka la blakë. Ata e ka nërru, ka e që e ka në pas, ata mund si më morë me dhekër. E ka e pëllohet një të tre, katër vete që se ka nërru, këtë dhekër. Ata e bënë i rallë. Një njën u hin tregë. Edhe Amerika ka e ka kopkon. Çish po mund do kështu? Çu sht pak. Ës ka Allah thot, "Wa qalidu min ibadiy ash-shakur." Allah thot pak për opvet mia të mirënis. E onë e lutë Allahun me bu ngjë këtë pak. Omeri tha, "Kaj të morrën verësh, flet në çonëmit të pa marrësh. Çiça ka marrë që unë se marrësh." Nuk u modas Amerika radhiyallahu anhu. Andaj? Boj më aq më. Më s'tmer kalabllahu allah qoma, më s'tmer, më s'tmer apo aja çka ke te imancë qe unë ku do me men të, të më kona allah. Nalo pak moment më na. Jo me emocione, jo me vërshem. Jo nalo pak çora. Më na analiza. Unë s'jam për to, mund të më shkuq të kap. Çka ky është imancë, thonë. Për këtë arsye e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, para çik nuk është imancë, nuk është drejtë, është i dështum. Rabbim an famu ra'in Edrake Ramadhan Volem ju këfar lehu Ka thonë pegamberi I deshtumi, i deshtumi Baba i deshtimi të që kjo bërë Kushaj? Ajë cilë jam mundshin Allah Me arik Ramazanin e si frien gjinohet E oj shkretë, kur kam bëtu falë gjinohet Nësë në në nësëfarë në Allah, kur? Për eq me së këfshim me eqim heq Veq me së e përdesh menin heqë Nuk është e mundshme Me kalu Ramazanin e edhe mundshin pasur Së është e mundshme Pas nga hutia, uhabit. Kajtë ku më harruvallë, kajtë ju më habiqi, e, po. O, se ka thonë peka më sëmë, e edhe i dështu më është e kësë nëri, prind të ti, o, njëni për tyne, i mërinë gjallë edhe me ta sinë gjënetë, nëse sinë me prind gjënetë, me konë kemi i e ola, po. A, po, shansë e madhe, mundësi e madhe, një shërbima tune, të tyne, sa doanë të bunë, kushë e majë sinqertë lutës e nëna jote, se babaj, kushë e majë qëzër rësër, nëse silja mirë, kujdesi për ta, mund tjetë më primarë se shumë i badit e tjera, për njeste menqë më të të të të të të të të të ashtë të situatave, të rëthonave, të kohrave, të vendeve për me, me futu soma te për për ta. E treta, të ndërlëzër, besimtari i menqër, në udhkryqet saktuar atë punë vetë mira, ta shaktua këtu, e ka një regullë, dhe na i ka mërën të, e ka hortën, shumë cakt. Në esens, besimtari, ja për parësi, veprave, që kanë karakter, shoshur dhe kolektiv, para veprave që kanë karakter individual. Përveç në rrasët saktuara, kur bëdhë fjallë për, obligimet. Farët dhëtë me kry, për parësi ka vedhjetja këtu. Në modë dhëtë me falë, agjim dhëtë me, ra, dhët, dhët me do të me kry, këse obligime të kam për parësi, s'ka tjetër s'ka. Pas këtyne, në esens, ka apreshtimin nga njëra, po në esens, një pun, që e shuën harin 5 vetë, bëj menqën, le të ketë për parësi, aja para puhe që, ki dobi veçti veç, veç vetatë. Për këta sy e pegamberi, sërëllë allazëm të ndërëzër, kanë e të shumë e njerëzë, në kanë imu shumë njerëzëve, dhe pëse ka mund në në gjemi me bodhekër, me rizu Koran, apo ose mu falë pak ma shumë, i të pa ka di që, ka thonë pegamberi sallallahu a sallam, me nejt me një musliman, diri sa tja kry punën që i duhet, komoncimi si një mu, me ja kry në nevoj, me nejt me të desë të kry, është me dashën për mua, se me adhru Allah në gjellewale natën në kadrit, të guri i zi jemë, në qabë. E falë është individualisht, apë. po minimun njerë me nëzit për krizë për të Këtu ka, në esinë që këmë është, ande e matë edhe me namazën, edhe me agjerim, edhe me sadaka, e me shumë tjera besimtori e matë. Nga se njerëzit, në këtë realitet janë disa kategorije. Një kategorijë të cilët, nuk dinë që ka i bjenë, minimu dikujtë, nuk dinë që ka i bjenë, menet me dikujtë, a i ka pun të vetë, a u ne, këa është për të shumë një ekstrem, i mbyllën s'ka i hopos kashmarest gjithë ditën me halk jo ja, ka dalë vë do të më të bash ku për veti pak më i zhuru vet e nëse atë na është atë që bimë balansua po ka kurra kur i përkushot vetë zoti ka namaz nate ka dhikr ka quran mirë po ka edhe kur nuk ndohet nga familja nuk ndohet nga kia nga kia kështu më radhë amri ibn nasi radiallahu taala anhu ka dalë një ekspedit me rëndsi donë pa më ka dalë ka dalë luftë për hirë zutë i gjellë gjellë uaj, dhe një qëfar se wapit madhë ka, ka, ka kjo punë, kur njëri dhe muon, si pasasaj që e kam pësus zutë i gjellë uaj, i përmbahet, dhe ka qenë larkë shtizvet atëm, e ka qenë Ramazan, pak pa Ramazanit, ka arë një njëri, që Amri Banasi e ka autorizu, më u kujdes për familje tija, dhe nësot këthejt kjo, ju jo me shku një badet, atje u në vetë gjennet e kuikelonë, familën i një mënë zotë të tjene po a e qështu i stami sashtë amë qështu s'kam zotë pejka mënë zotë e hërënë keq e ka, s'ka galla tani a prishet që ka mastina a s'prishet a rënohet s'ka mënë zi unë e në gjenet dhe më shkuat së në shkuat në gjenet ka dëmë temë ka ka dyrë ka më shkuat, ka rrugë e kërë ka pa, a mërë i bransi këtë njëri përmëna, po, kërë A kum të kumlo mërë më makë qëtë familënë. Ska thonë, për shambëm, une këtu tash, ju më dalë fisë e bilillah, nërë këtë zotit të përën, në të bujnë savë, ju ska thonë këtë allahë. A se, ju ndër regula, ju veç vetja jote. E i ka thonë, qështu i levlo, thëtë moskë i gale, ju kumlo më jaftu shumë të të këthejnë e une, së jekin keqë, i kom siguru. Ka thonë Amer i Benasi, kefa bil mërë i thmen një dëjja me një ullë mjafton për besimtorin gjuna balë që gjuna e ki asë një gjuna më se bafë balë që gjuna e ki me ilon anash ata që e ki obligim më kujdes për ta që ta balë e ki a këjtë se va vë të i bani e ke hu pë familjen që se kujdes për ta balë e ki gjuna me dole të këllo për këtë puna në ka puna po familia për marrë Allah u gjallera ka obligu me dojë vakë për ta përta. Pa tjetër. E një jo, përshambull, njëri, ne e mënë të një përfitimit saktuar individual, me ebra, kjo njëri me që më nuk bënë kështofëm. Prendaj përshambull, qëfar përfitimi ka, një njëri cilë i përshambull ju ka përkushtu, krejt një biznesë, një punë, me fituar, anë i mirë kjo, mirë po, djallë ju ka bo, Allah edhe më ku i ka shku, që i ka Allah edhe m E në fund thot unë komendoj me drejt xhamia. Lej Allah xhamia nafton. Drejtë familjen tonë. Buim xhamia. Falëm tok, më çfarë falëm? Pse çka gola? A ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, krij toku ka buj xhami. Mbalt falëm. Ha familjen ruaj. E do krijm një ton. E tani ndër xhamia nafton. Ngase ti shpërlarsh me xhami. Ose do të thjerë e ka mush punën me haram e në fund Ishtuajnë e njëzët iftara dhe kujten që shperlatë Jo, vallat, 200.000 iftara me ishtu nuk shperlatë shumë tënë Nga se haram jetë haram, e keqë jetë e keqë Nuk poshë mu shperlatë që shkë i qeftin Për në i meqën pak Qëllë është merë në cishme? Në ndërtimi i njerit, a ndërtimi i tullave E që tu është pastaj, me në qërija besimtarërë Në gjithë s'ka s'ka investanë, në gjithë s'ka shpenzanë, e din I ka 5 r Në ndjeshmëri këtu e kam de monineri, këtu 5, në ndjeshmëri këtu 50000 këtu. Ku shtreqtia me Allahun xhallë lavda, që kjo është ajo që po them. Bën u i mençur. Në skenën apo pos mund si njëri por sa ku e mund e dije e pasuni, edhe këtu edhe ashtu pse jo. Ama sikimundzit punojmë anjofën. Në tregtinë tënë me Allahun xhallë lavda. Shikoj ku ka më shumë dobi. Shikoj ku ka, ku ka, ku ku më shumë rrok, më shumë përfiton. Që tië që tië shkaptë për këtë arsuje të ndërnëzër uh, dirin që farë mosë e kanë shku njështë e meqin për para atë e kanë di se Allah o kërkër me bët doa e du me bët doa po, kur bën doa doaj ashtë individuale, për veti ki bën doa për veten tonë edhe kjo është në regull du të me bët doa për veten tonë disa për detarë e kanë shku edhe i kanë ledhë fmit e me halës mirë të gjëmisë, dhejët, pësëmët, njëzët, e po, ju ka bleo me lësine, ju ka ebëgjët shka, i ka këna është mirë të njërë mirë, i ka unë ullë në tashmirë, konë hajt tashboni doa për agjën e jua, fëm. i ka unë të qovërinë të mija, ka dhënë këta së kanë gjunohë, këtu në lajo prëna në, në fërë, a shkime që ma japë, e po, andaj, që i ka, a e ka matë, e po, a kja të që të që me një kvalitet pak matënotëve. E që kjo është ta i niri meqëm, kalkulon edhe të fmija, edhe të pleqt, edhe të këta, kalkulon shumë sana, ku e rokë mas mirë, ku e rokë mas sumëti, që ati me goditë. Nga se, thash, nuk i ki mundësit për të kejtë, sërte mundës ma vë, për këta asyje, besimtarësht i meqëm edhe në këtë aspekt. Do të të shikon, se qëka është pak ma e, ma e, ma e naltë. Nga se, njohja e kategorizimet të veprave është një prej njohrive më të rëndës me një islamatëm andë e ki po sahabët gjitha dy të mpytja ja Rasulat, puna me amirë së lasht ta ka një qëta pun të mira ja matë miren, për tona smunë në matë për ndaj edhe ka thonë pegamësëm se <clears throat> el imanu imani besimi është 70 e sa dekë Gjorto sodik. Alaha ma anolta la ilaha illa allah. Ma anolta imateu alada anitalik. Ma largoni penges pi rruga. Kedit pastaj këto janë filbesimtari. Dashëm amarancim me këkon me hjek një penges pi rruga, si më thon la ilaha illa allah. Pse ne sin këto ma analtos te kjo është më poshtë. Ama këtu përfiton një, një një një katon. Jo shlir rrugën apo. Apo andaj mate. Mate Musovic po bëj katën në rrugë. Dhe. Mate se skiko kapitali që është koha jote nuk është i pa fund, mër fund, pra ndaj menqëria besimtarët është në këto kalkulime. Gjithashtë të prej regulave është kujdesi për pasurimin kujdesi për pasurimin e vepërs me shumë njete. Ty të jorë në gjami, dhe jorë në gjami, edhe jorë në gjami që ka mëngu derës. Një njët me një vepër. A ka mundësi me shtu dhe një dëjë njëtë me marë se vape ma shumë, po ka mundësi A komozi më ështëo 3 njëta, komozi 5 njëta. Prandaj i mençuri niveli për e bën po munohet me 25 njëta me bomba. Këtë e prit Allahu Xhellahu Ala, po po bën jetë me shkumën e gudit, se si Allah është i kënaqur. Ati s'bën mshira Allahu se o xhami, apo pastaj mësoi diçka i gazetë familjes ta, bo akia shon i vllao, që se kisha pa po mati, e gzuon opsha 5, 6 ta bo akia shon i vllao, ka ka të llojë se kësha, pa pa xhami se kish këto i një muj Bua kje shën, në saft dikën bo bo saf, ka bon të falë Bua kje shën, bua kje shën Njetë e këmë përnë, në pofër dikën në saft Ka volë ka be me mësu apëton E ki njetë një mësu dikën, a ja vetë me mësu E gjasht, e shtat, e tete, e non, e dhe dhe Pasu nëje Pasu nëje Gase, kjo është krektia Me allangëllë dhe uala Ti s'ki muësi me bo shumë vepra Po kjo muësi me bo shumë njetë E ki muësi me një vepr Po një vepr është nisat një jetë, 15 vjet një jetë. Para na është më mirë se vetë një me vau. Dhe kjo edhe këtu është mençuria besimtarit. Ne pasurimin e jetës për ta shufsuar pastaj përfitimin nga puna, për ta shufsuar shpërblimin që mund të marr me ma Allah që do të vëre. Atë bujë me sinqert. Sa na ka rënë mend me me pasurietin atë? Mo kia vinën në derës pa bonjet. Os po veshkam në derës pa Sa është e njëjta që kërkohet, o Lumena. A këtë zamanë? A këtë zamanë? Edhe kur don diku minimum, edhe kur ne punojmë kryu, çka më me bຸນi atë çto ato çto? Çto është atë punës atë? Nga Amazoni po vjen. Son një dhmush për të Amazon. Shumë jetë. Na moze, shumë jetë. E kështu me rrofën. A ne çtoni të zadmunesh pas unë? Kjo është më mençuria besimtarët, andaj çfarë thash? Kjo nuk ndërtohet në argumente. Po ndërtuat në thermia. Epo, qëto është, esenca e teme së për flasën është se ndërtuat në thermia. Ajë që i ka me shkëmbi, se vapin, epo, së bëm pjesë në këtë teme që përta në bëtapën. Ajë që tëtë, ja një kodër ja heq, e ka përle më rok kodër e gjithë afton, sësë një rok gjithë afton. A maj që i ka me guraleca, e këj e ndërtuat bagni në bagni palatë në gjenetë afton, ka pak, ka pak. Se ja e pa në tro është bërreqetje. Që të është bërreqetje. Gjithashtu e pesta të ndërruzër, vesimtari, menqërija e vesimtarit, për balë veprve, në rapartë në veve të mira është, se aj, dalën mes dy lojet veprve. Kjo është, unë e konzdoj, dobi shumë e modha të. Ka vepra të momentit, dhe ka vepra të cilatë jenë projekte të jetës për shembo ti i ja orë në gjami edhe këndë gjuhë që hoxha po kërkan me ndihmu një prekt i në të ndërtu një abdeshonë në vlasni me në një mu, së në asë kemë ka më një mu e këna punet me qitë një të gjami e shtë me në një mu edhe ti, mëment po a, po qënë e po dho qikash kjo punë e mirë e mëmentë prekt me pas, me ndërtu abdeshonë a ketë i shkat e trepën A i spretë me dhënë dikush, e ka projekte, e lipë ku ka, a i këpët në të limin? A në menqëria besimtarit është se disa vepra madhore që kanë afajgjacit paku fesh me ten kiamet, a i runë shumë të projekte, si lenë këtë me kondë momentit dhe trasit. Për shambullë, ka thonë peganberi sallallahu sallam, i dhamate bënu adem in kata a amelu illa min thelath, kur vdes birja ademet, këpët në punë të pëndë. Namazi, agjerimi, I, përveç, tri, këto zgatin. Të të të tëri, sada ka të një gjerje. Një pun e mirësja, është rrjëllëse. Nuk përfundan me jetën e ti, aja vazhdan. A kinoj pun që i me bëve dhe kësat, vazhdan aja halama sëte. Për nëjë meqëm, qëllin një, për shtani ishme para lëdi? Ska pasme e ka shumë para. E ka gruji pak një, një, një burim, e ka, pak e ka, e ka bëve me anashme të thonë hajratë uj, shatë për njerëzë. Nërso pejgamberi sallallazëm në disa dite ka përmenë se prej sadakove më të mira që i shkujnë të vdikurit është me dhënë uj njerëzë aftë. Sadaka me më mirë është uji. Nësë është, në nëse vëremë këtë punë, se, a po, mirë po, kërë të pakuhë të shive, thohë të to, ka e shëtë që uj është element e nëzërëm projekt rjedhës. E dy të kaon, ilmu njën të fe u bihi, dhije që njerët përfitun për shaj. Nësë nuk din me londhije, në dihmoj projektit e dhijës. Apo, në dihmoj do të e një liber. Në dihmoj njërën e dhijës. Apo, në dihmoj një, një, një, një projekt që shpërndon dhije. Të zdi me do me kallë duatit dhërës. Apo, ama për me do të me kallë duatit dhërës, du në pasë, Mjetë që mëojnë, tinimojnë çatu. Jetë sa to krijesa, son gjizuat të son gënjer dasti. Domthon të ndroza ka herë vallaj subhane ishoku aty sa kaseta të kënduzit Kur'anit aty. Ka lexuar Kur'an vitë në 60 aty, që 50 vjet. Halani është engull. A ju dek m'at u dekat aty? Për mëna në soku i sinjër për Allah xhallahu, për mëna të kallohet i halaj shkon tek në Kur'an, e tek në Kur'an. A ju dek m'at aty? Kalon diçka masina aty. Nuk ka knu, po e vëçajti çka kënë. Por është ajo që ka publiku, është ajo që kanë ngjizuar. O ti bajegi, ni ni ni, ni ushtrigen. Domo ia pa aloja dhe vasa, ko për teton. A jeti një ushtar për ushtarëve te këtyn projektave? Qoftë ti është udhëheci i këti apo qoftë ti ushtari i dikun? Dikun e poziciono, diku dish me kon. Po jashtë ke sistemet as në sodok rryese, as ndije. Kat nuk e bën deri më atë më nga se aji në këtë momentit, aji të rënaj 50 jetë, për të të një, për në, në që fëse kiametja është alale, nështë di kur është, më thë di kush hoqë, a tha kiametja është mas 2.000 vjetë, së fa thëmë, ja, për për amena me konë mas 2.000 vjetë e kiametja ti me di kënesët, për në 2.000 vjetë në varë, kërgjë, sa se va pas kërgjë, së va anë, në po, kë e dhajnje që e kaloni për e këta, për. ten kiam Për të fësujë, pegamerës në që njëri ma ishëpërlim një mënë që jamë, pëse? Se të të në kebet në knallet mirësia të iqinë, halapë o ka të zëmë që ka thona e përëtër. A të e ka përfitim? Mirë po, ata ashabë që e kam përkrahë, ata? Edhe ata e në matë mirë, pëse? Se e kam përkrahë njënë matë mirë, e që shëshën që punë. Për ndaj ka thonë pegamerës në për Khadijin, si kurse kemi të sekën e Ska mujt kush më zonë vendin e saj. Unë po grua më goduon. Pastaj ai ka thonë Allahu xhalla xhualalu, ajo është lodh shumë dunja, është lodh. E po në fund ditës së saj ka thonë pe Allahu xhalla wala e ka dërguar Xhibrilin me Lajm për Hadixhen. E ka thonë jepi selam Hadixhes, selam për Zotin xhalla wala. Kjo është krijesa vetëm në fytyrë tokës. Po pejgamberva që Allah i ka qiu selam më thon me përmes Xhibrilit apo që shtë përseukon gruja peke mërëzim, ja, edhe, edhe tjerë të një kërët peke mërëzim, ato kam lirë të madhe, dhe jë nëjnët e besimtarve, mi pa joshë lodhë shum, shumë, shumë lodhë e ato, edhe Allah gjëlloj, ka dhonë njepi selam nga Allahu, dhe përgzaj e me një shtëpi në gjennet, ku nuk ka lodhje, apo s'ka mërzi, je lodhë, përfundojnë lodhja, vazhdanë, fruti i lodhjes, po jo lodhja, po vdon tash pushimi mbi bazën lodhës që ka bën këtë dunjë. Andaj gjetu dikon këtë projekt, dikon. Ka po dikon? Do ni më aq. Gjetu dikon. Atë po ka edhe projam ulofru, firma e kare, shumë, madhe, miliardshë, aksione 20 euro. Ti buresh aksioner, ti ne jesh aksioner 50%. Ëmë i aksioner. Njësh futem me këtë të vogla në firma të vogla. Edhe ka kë një aksion të madh që sumposhta, aty më i madh je që ashtu e në projektet, par, Një, djë, të të të kape në e aksian, nja, a dy, a tri, kape, ku të munësh? Edhe e treta që është projektit qdo kujt, kujt i ka pëllau fëmi, valet unë salihun, jed ule, investën në fmite tu, ga së investimi ma i mirë, kur ti më shirësit e bjene në rdhjeton. Ata i qëjdullë bëjnë do, ata falen, ata agjerojn, ata lezojnë Koran, ty krejt dvinë, krejt që ata bëjnë ty dvinë, suha në Allah. Andaj, a ki ko më morë për fëmija, po halas ki vakët. Halas si në këndil, sa do të një kushtu vakët. Me qitë në qit pragola, me qitë në shtek duhur. Da si këtë kom thonë të në vëzër. Harëne se muni me gjithë projekt ma të rëndësishën për investim në ahiret. Ato besimi e haën, së po flasë dojnë obligimet. Po në projektet e për gjithë dhe që mundon me i bo, më të rëndësishëm, më të dubipërërës se projekti i familisë tona përërës. Projekti shtrajt, shumë është i shtrajt, shumë është i shtrajt. Në dhe pejgamberi sa sada me gjitha angazhimet, lodhjet, apo ha gjumat dikon për shambull që pejgamberi sa mu konë shumë i në zonë edhe, një më ditë Superman e Aisha kërkona përërën, së në gjonë allohë, ditë për ditë. Kini te Aisha e te e muiseleme, e ta një hini te... Me gjitha angaz por është përmend në të gjitha angazhimet e tij di, dikush i familjes së tij apo në udhime kur ka shkuar, por në udhime të luftës ka shkuar atje. Burrat shkojnë, një grua ka pasur vetëm. Sa kjo është tetë mëse pse e ka marrë atë. Për më tregu se s'ka arsyemi më lënon në Allahu. Prandaj universita, një projekt afaqjate që nuk përfundon shpërvlimin e tyre me përfundimin e me përfundimin e jetës së ndaftë. Pra menjuri se beson do të më ndoqë kët pickës atë. Për ziedja disu punë, pak më të vogla, po që janë me një gjatësimat më të mëdha. Nga se ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ahbul a'mali indallahi adwamuha wa in qall." Kjo unë zime të pejgamberit sa punë më të dashna te Allah janë ato që janë të vazhdueshme, edhe nëse janë pak. Në Gjoj e Zhejë Allah ka dy faqe kuran nditje, ka një nditje, pa mësuna dhejt desa Allah, dhejt desa mësuna alman, ma mirë, ma mirë, se mi lezu ka dhe gjuzë dhe nditje në Koran, në Ramazan, e ta një kurkujt Ramazani, edhe Koran të jetojmë, te në Ramazan në ashëm, qëshim i meheri në shë Allah, kësë me dovinë, këshu muslimon në zëmanë Allah, ma mirë ditë për ditë ka një euro, ka 50 cen, apo, se një herë e milon, 20 euro, d për çambë, ha? Mirë, ja për dyçëm, për 2000, hamdullah. Mir po, nëse s'ke mundsi më hap mëso heq që të nzin po ndaj aftë. Më mirë. Pse po shumë arsye, një më thjeshta. Kur ti hap 20 euro, a ke njëjtë as ke njëjtë sofë atë. A e dhash ku do ta apo nuk ka mundsi mua ajo krye dha mu. Më po kurrë don 120 20 pjesë kanjëro kanjëro. O ke euro por e kom huaja më dytën ja shëllai atë. Ka mundsi për Në besimtar i len hapsik për riparem Nuk bëm prek që jenë të pari parushme Ose u kruja e është donë Për, për këta është suje Dë vazhdushme edhe në qështë jenë pak E paramna dë vazhdushme edhe kërjen shumë Këta një mu është E, e pa logarit e këzotit gjerë le vola Në kjo është me qërje besimtarit është i menqur Të ndryshum të minduarit të në rapat me punë të mire në këto pika Mi bazën e këso që po flasim e, e gjashta, të është përca këta prioritetën në punë dhe të uatë mjë nga përta Ibn Khajim e Rahimullah thotë se prioritetet që jenë përstim këta është me ndi kënësin e Allahut ku do qofta janë duke ju përshtatur kohës dhe vendit vazhën nga kërkesa që e kanë për. Për shambur, ka nga përta për shambu ka, ka silë shumë shambu Ibn Khajim e Rahimullah në esinës Në esens, me i falë dyrë qate namaz nate, është të kalohë shumë e do shumë, a po? Po e që ma primar është namaz i sabahët, a po? E nëse namaz në i natës i shumë i ludhën, ose komënë si me rëziku njëri me x sabahën vakt, këtu priëtetë cikush është? Namaz i sabahët me gjematatë. I vjenë musafiri, Ma të volanit dhe me bëhë dhikë në akshamit tash, që bënë më habet të këshirë pak internet, e po, jo la, pëtëm. Do një bëhë më habet mosafirit, edhe në qofë se ndodhë me ikë në ma, edhe dhikë në akshamit të po. A e menagjerni e bënë të me herët, po i ndodhë, përsa këtën prioritetet të. Prioritet më primarë a kjo tash, e tash ka arë kjo punë. Tash në Ramazan, qka arë prioritet? Dysa një ka pas Kjo ka qenë prioritet i di Kur'an në Ramazan. Të ka gjetur ato dyja, leximi Kur'anit edhe bujaria. Kur'an ka lezu, si kusht dietave ton, Xhibrili ka ardhur, me të ka përsërit, ka pas çafat veçan për Kur'an edhe dyta ka thonë Ibn Ebase, ka qenë pejgamberi bujor, me pa, ka qenë i, i pakras ushqim bujari në muajin e Ramazanit. Allaj, prioritet ka kjo eksitë merrova. Athem so more nit këtu, s'e lapikut ndonjë kohë zime të vëta ç'sh bot, por s'po ku ozima ka duhet me orientuart menduarit ton për me ngritë edhe kvalitetin, por edhe mundsinë me përfituar sa më tepër nga nga punte, nga punte mira dhe e fundit të ndrozen nga se ku ka në funde po ta çem kët pikën e 6-të më më holësh me të qellu por beso që disa disa shpjegime i dham sa më kupto për çka bëhet fjala këtu. Do çdo ku përcakton çka është më e vlefshme. Edhe pse jashtë kontekstit kohor mund ma, të ja di diçka më tetë vlashmë mirë po nganjëra kuha rrethona situata e bëni punë më të defshë e besimtari i cili e njeh kancin e allahut mund do të ti përshtatet kërkesave të rrethonave dhe kohës në nevojave të përgjithshme për mecin aty më aktiv se ato që ndoshta janë jashtë rrethonave ose kontekstit kohorve aty vendor apo dhe e fundit gamencuria e besimtarit në raport me punët e mira është se sarë bën një punë قبل تجيش من مستمقات مني هرى بباساية بني بمير ابتن مني هرى بباسا نقا سكاثنه پرغمبر صلى الله عليه وسلم حديثة المواضحة رضي الله تعالى عنه قال اتق الله حيث ما كنت واتبيعي سيئة الحسنة تمقها وخالق الناس بخلوق حسن كيف ريك الله هم كودو جتيش درسى بندش كان شكيه لديكم باساية تكيشن متمر dhe sillen me njerz me sjellë të mirë afta. Kjo kam supë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Te fol dikun, dikun për dikun keq, me njerëz ka fjalë mirë për ta. Apo të keqën pasoj me me të mirë. Ni shikim dikun e kërcukut së dashur me shkuat si kem apo. Shko tani fal dua këta afta. Ose ja besa dakom. Jo, hayr inshallah. Jo, mëse mëse me hayr inshallah. Bëne standard jetës tona, bëne me to jetës tona. Që sa erë bën ndonë të keqe rast kërkin folës prart keqe ekstra një punë të mirë për shkak të keqes. Wallahi çel vullhim. Nëse ti e bën këtë me to tjetër safton. Sa raboni të keqë e bëni të mirë më sajt. Vendimi është i letme të keqëna, do të gjithë mund pendu. Po është një vepër ekstra e shtuar se ku pas një atë, po mos i buna keq, tash voi të mirë ekstra. Kush e bën këtë standard tjetër a dini që 100000 herë mot të şeytani a mësimë bukeqë pas mësimë bukeqë. S'ka më buke asop. Apo nga se, bo so, keq njajteni, edhe një që një mirë ma sani, për këtë arsu i ka thonë, uh, është o së metu, se shetani ka thonë, i shkatrua njerëzit, apo i shkatrua njerët me vezvese, me juëshje, i më shkatrua me stakë ferulla. Arënë njerën, shetani së so planin, së so të gjini njerën me shtinë gjynamë, bo ke 5 vjetë të juësitë, e bon gjynonënën, të një, të jarën për falimam të. Ja fola Allahu Jellalul. Mund disheton kush këj pes vjet kush me kët përpartisje këqi. Mos më e mundu çejtonin morrësh atë. A morësh? Çfar përpartisje të ka palla Allahu Jellalul. Edhe pad me mujtë, të mujt kërkushi si as te asona. Antaj mujë vlogo. Sa na ke kret për bursë të më e mujt apo. Ti je gallnyse, ti. Ande Allah thot Insurkum Allah fala ghalibelekum. Ne se Allahun i mën kur kusun e mund ata. Nëse Allah po të ndihmon që është e kush mund më në në e të mëut. As kush. Prandaj kshfryzojë për kraha në ndihmën e xhogjën e vlora. E një nga për kraha më të mëja është që pas një punë të keqe çka do të qufte? Bën një punë mirë më një herë apo më sot. Kjo është një një standard tjetër që e përdor gjithmonë njëri mençur për me jashtë vetës pasurimin për ditën e gjykimit që kohdall paralloxh el-Laula me vërtet çmimi i tij më kon shumë shumë i lart. Këto janë 7 pika që dohta më i përmend, e që kanë të bëjnë me llojën e dy këtë njohurive që kanë të bëjnë me punën e mirë. Ju ato që janë me dispozita për këto që kanë të bëjnë me shpërblimin. Allahu nai shof shoft shpërblimet. Dhe Allahu el-Laula nai nai na pasuroft qëllimet. Dhe nai pasuroft qëllimet tona që tim pritet Allahu el-Laula. Do të isë Allahu el-Laula që çdo dë dit dënjuohet atje një ditë në favorin tonë, në pasurimin tonë dhe në afrimin tonë tek Allahu xha lloja. Dhe lutsoh që këtë Ramazan takimet mbushur me punë të mira e me ibadete, me përkushtim dhe me përjetime të cilat pa dushim do të ndikojnë që të bëjmë ndryshimet e jetës që do të përmirësojnë orientimin dhe udhëzimin dhe udhëtimin tonë tek Allahu xha lloja. Zoti ju shpolevt dhe uroj që të tkini Ramazan të këndshëm e të shëndetshëm të mirë e ne inshallah Shihemi pas Ramazanit Nësë Allah ija për shëndatë dhe jetë Edhira të në Zotë i shvëlejë dhe i ruajt Wa sallam ala Muhammadin wa ala Ali Yusuf sallamat e siman këthirë